Hallåd, lyssna på avsnitt 34 av Hampus Näsvold, podcast med mig, Hampus Näsvold. Idag vill jag inleda med att säga till er som skickar mejl till mig att ni är helt fantastiskt bäst. Jag älskar att få höra era synpunkter på gäster, något som nämndes, eller bara diskutera, skicka länkar om vad som dykt upp i avsnitten. Men då mejl med ett innehåll i stil med, förlåt oss Hej Hampus, jättebra podd, men du får ta slut med den där jävla arren alltså sluta skicka de mejlen till mig för jag, det kommer inte ske, jag fattar inte vad ni vill ha ut av att skicka dem men jag säger inte så för att jag är omöjlig att ha att göra med utan för att jag inte kan mitt som ska är liksom halva denna podden så häng med lite för fan men sen tycker jag det är extremt kul när ni skriver sådana grejer så att fortsätt del klaga om det, får er att må bättre för era mejl är jätteviktiga och era röster är också viktiga för den här podden nu till dagens gäst som är den grymma fotografen Tegby Tegbifrisk aka Sotan Jag och Sotan träffades hemma hos honom förra veckan Tog en skön kopp kaffe och snackade om foto, konst, frilansliv och adrenalin Sotan var ju nyligen uppmärksammad på grund av sitt foto På en kvinna som onanerar framför ett kort på Karola. Men mer om det i podden som faktiskt är en intressant sådan Lyssna och inspireras gott folk ägby frisk. Ja. Kanske det är någon som inte vet vem det är. Kan inte du berätta vem du är? Ja, jag är ursprungligen från Umeå. Har nu bott i Stockholm sedan fem år tillbaka. Innan det bodde jag i Oslo i tre år. Och innan det så bodde jag i Stockholm i ett år. Född 84. Jobbar nu mer som fotograf på heltid. Sen, ja, på heltid är det sedan ett halvår ungefär. Och innan det så jag... Ja, jag gick en fotoskola när jag kom tillbaka till Stockholm för fem år sedan. Eh, I två år. Så efter det då, då startade jag mitt företag under tiden som jag gick på skolan. Eh, och sen så har jag jobbat... Ja, jag har jobbat på ett fritids vid sidan av. Eh, tills i våras. Så det har varit hand om 68-åringar. Eh, och sen... Åka hem och jobba med mitt eget Ända till i våras Jag kom in på foto kanske för Ja det var när jag bodde i Norge Och helt enkelt blev less på att Stå och slita i en bar Och fick för mig på något sätt Jag hade inte plåtat innan överhuvudtaget Va? Förrän jag var 25 Och sen så Fick jag för mig att jag hade något slags Öga för det så då köpte jag en kamera och två veckor senare så sökte jag in då till Kulturama här i Stockholm. Och så kom jag dit där och då blev det som ett naturligt steg. Och det var också att många kompisar började flytta från Oslo. Och då tänkte jag, men vad fan, jag köper det här, nu ska jag bli fotograf. Och så bestämde jag mig bara för det. Och så började jag på skolan och så gick jag två år där. Och så sen så har det liksom rullat på, kan man väl säga. Fan vad coolt. så du fick inte upp ditt fotointresse för att styr på andra år tillbaka? Nej, precis, precis. Nej, innan det så hade jag inte alls hållit på med det överhuvudtaget. Fy fan var coolt. Ja. Men vad var det som fängslade Det du måste vara någonting med att vara läst på en bar. Alltså just foton. man kan ju fastna med vad som helst om man bara tröttnar på en bar. Ja, men alltså om jag säger så här. Jag har alltid gillat, jag har alltid gillat foto och det, det uttrycket som konstform alltid tyckte att det har varit mest intressant att titta på om man till exempel går på ett museum och ja, jag har alltid fascinerats av det och så sen så tyckte jag väl att jag började ja men jag började se bilder om du förstår vad jag menar och då så ja men fan det här, det här det här låter kul eller det här som känns kul, så det här vill jag göra och sen så bara nu, nu gör jag det Så det var verkligen att Det var dags att göra någonting Någonting eget liksom Det var så jag kände Och nu driver företag med det här på heltid Ja precis Under namnet Sotan Ja det stämmer Vad kom det här från? Eh, det var så här i Oslo Så fanns det En kille som kallas för Hammarn Och en som kallas för släggan. <laughs> Då tänkte jag Fan jag vill också ha ett sånt arbetarnamn eller ja, ett sånt där slagkraftigt namn så släggarn och sotan ja men det låter fan bra så jag tänkte jag bara såhär om någon frågar bara vad gjorde du igår? Jag bara, nej jag var inte med hammarn, och sotan ja men det låter ju fett bra och så började jag bara med som en plågret. jag bytte till det på facebook och sen så så saktligen så började folk kalla mig för det och så sen då när jag började plåta så blev det ju något form av artistnamn. Liksom. Så det är många som jag. Och nu är det ju så att det är många som jag träffar som inte ens vet vad jag heter på riktigt. Liksom. Och så. Så att det, ja, det är. Det är ju lite lustigt Men ja, det är jag själv som har kommit på det här. Det är ingen vanha. Ja, ja, ja det funkar, det funkar. Men om vi då ska börja någonstans med vad sotan har gjort så kan vi börja med det här som var ganska mycket uppmärksamhet för ett par veckor sedan Ja yeah. Med en bild på en kvinna som håller ner här Ja, stämmer Det här blev ju ganska mycket raballer och skitkring Kan inte du berätta lite kring det här? Jo, alltså det här började ju för Jag har kommit fram till att det var Det är ungefär fyra eller fem Fyra, fem år sedan Fyra år sedan När min syster flyttade till, till en ny lägenhet fick den här bilden eh, som några andra kompisar hade köpt på en loppis eh, på Karola. Alltså min sida har alltid haft. Ja, men hon, när hon var liten så gillade hon Karola extremt mycket och det var, dansade hon kring till det hemma. Liksom. Eh, och så är det alltid hängt kvar lite grann. Så ja, Det var som en rolig grej att hon fick en bild på Karola. Och så var det någon gång som jag var hemma hos henne så. Så fick jag bara den där del. För att För då stod det. Eh, om man har sett den här bilden, så står det på någon form av. Ja, inte altare, kanske. Men jag, jag, jag såg liksom ett eh, alt, altare framför mig, om jag ska säga. Men mm. tänkte bara, fan, skjut om man skulle sätta sig där. Och eh, onanera framför det här porträttet. Som ett onaniju-altare. Eh, och. Sen så började bilden handla om någon slags, ja men då associerade till min sirra som, ja, när hon var liten eh, och hade Karola som eh, ja, någon man såg upp till väldigt mycket, en idoldyrkan. Och nu har vuxit upp till en alltså, egen, självständig, stark kvinna. Eh, som gör vad fan hon vill liksom. eh, och, ja, inte bara min syrra utan en hel och det handlar inte bara om Karola i slutändan utan det handlar liksom om en idoldyrkan alltså, ja, en uppväxt en mognadsgrej eh, mognads, eh, liksom. att, att man går igenom olika stader eh, och sen växer upp till den här själv, eh, självständiga kvinnan Uh, ja, som skiter i vad andra tycker om, om vad man gör för någonting. Så det var idén med bilden och då som sagt så hade inte jag en tanke på då att, uh, att jag använde den här bilden att det skulle på något sätt kunna det skulle bryta mot någon lag eller någonting sånt där men sen så, för att jag plåtade den här bilden för kanske tre, tre år sedan tror jag. Och den har ju varit publicerad Dels på min hemsida och ja, diverse Instagram och Facebook och så vidare. Men det är först nu då när den hamnade på fotografiska på höstsalongen. Nu är höst som den har blivit sedd av en större publik. Och det var ju då som den här fotografen då som har tagit bilden på Karola upptäckte den. Då. Och på något sätt kände sig kränkt vilket aldrig var min mening och jag hade ingen tanke på att den fotografen som skulle ta den bilden skulle kunna känna sig kränkt utav det här för att ja, jag fick ett skadeståndskrav på mig på 60-60 000 kronor mm. och det var ju inte den här kränktheten utan det var ju brott mot upphovsrätten och läser man lagtexten som den är skriven idag så är det ju Ja, det går inte att komma ifrån att ja, jag har brutit mot upphovsrätten. Men det blir ju väldigt, väldigt intressant där eftersom att ja, som folk delar saker till höger och vänster eh, på alla möjliga sociala medier. Och vad det är som är okej att ha med i en bild. För det är ju bilder i bilder hela tiden. Eh, och vart går gränsen? Sen är ju gränsen säkert nådd på väldigt många bilder, men det är eh, alltså, många som skulle jag få med i en, en bild i en bild. Jag kanske mer skulle känna mig alltså, smickrad, eh, så, att någon vill använda min bild i ett konstverk. Och Så det där hände ju hela tiden och de flesta skulle jag aldrig eh, anmäla det på så sätt. och ska man ja, vill man inte ha den där så tycker väl jag kanske först att man ja men då ber man väl om att ta bort den och kanske inte skickar hem ett skadeståndsbrev det första man gör det ja så kan väl jag tycka i alla fall men ja som sagt det blev väldigt mycket uppståndelse och som tur var så hade jag fotografiska i ryggen och de, ja, de valde ju att betala mitt skadestånd för att fortfarande 66 000 det är mycket pengar för mig det är väl inte lika mycket pengar för dem och de kände väl också att de ja de vill stötta en ung fotograf som är ja, i början av karriären fortfarande liksom. så det var väl skönt att de, att de gjorde det och samtidigt lät mig gör ja, den här. Den är ju övermålad nu bilden på Karola och så hänger hela verket kvar fortfarande. Eh, så det var ju, för att de vill ju också lyfta den här grejen kring vad, vad det är som är okej att ha med i en bild och inte. Eh, och nu ja, direkt efter det här då så har bilden blivit såld eh, direkt men jag har valt att eh, inte sälja den på utan vi kommer att aktionera ut den till musikhjälpen istället eh, i början på ja, i december. Coolt! Ja, så att, eh, det blir något bra av det, hoppas jag. Så jag hoppas att den ska dra in lite pengar till dem istället. Men det var liksom ingen tanke för att om man tar en bild på typ en så offentlig person som liksom man borde ändå veta att det kommer nog provocera. Kanske inte att man skulle bli anmäld på det sättet. Men Nej. alltså provocera. Vill du provocera någonting med din konst? Alltså, jag vill väcka, väcka känslor, självklart. Och visst kunde jag förstå att vissa personer skulle kunna bli provocerade av den här bilden. Men den sista jag tänkte på då faktiskt. Det var ju hon som har tagit, <laughs> tagit bilden på Karola, Men visst... Och när jag har läst... Ja, jag har ju varit inne och läst kommentarsfält på de cirka 70 artiklar som jag har hittat om det här efteråt Och det är ju, ja, som sagt, jag heter Olof Tegby Frisk och det är den självklara Olof Tegby sjuk i huvudet och det, han är en pervers och, ja. ja, herregud, men folk har ju så mycket fritid, de sitter på de där kommentarsfälten Det som jag kan tycka är väldigt intressant är ju sådana som de börjar med att skriva så här Den här bilden, den är så Extremt ointressant Och sen eh, ägnar De två dagar i ett diskussionsfält Att diskutera bilden Och då känner jag bara, ja men då har jag ju uppnått Alltså jag har, Ja, då har jag ju berört någon i alla fall Men skulle jag aldrig erkänna det Men ja, vem ägnar två dagar I ett diskussionsfält om man inte På något sätt tycker att bilden är intressant mm. Ehm men ja, folk är ju Folk är ju som de är ibland Jens och Fästa bästa sätt att hylla en person på också Ja men precis Alltså jag Jag hade ju blivit Jag hade blivit avsmickrad om någon hade Satt ut en bild på mig där. Men eh, ja Folk är olika mm. som sagt Men du, du har inte, som du sa då Du har ju valt på med det här i ett par år mm. Men och du kan redan liksom Köra fullt ut, vad har ju att du lyckas så var? vad är dina foton som är så Eh, alltså dels gäller det ju att jag har hittat mitt uttryckssätt Alltså när jag började på foto, eh, fotoskolan då så, så visste jag som sagt ingenting eh, Och första året där var väldigt tekniskt inriktat mot att man fick prova på att fota med storformatskamera Småbild i studio, dokumentärt, eh, man får prova på allting och det är väl då som jag alltså man får lära sig all teknik och det tyckte jag var väldigt alltså det var väldigt bra för att då lärde jag mig att för att jag hatar teknik det är det värsta jag vet jag vill att det ska vara så enkelt som möjligt så lite utrustning som möjligt men då fick jag lära mig vad jag kan utesluta för att få fram mitt uttryck och då måste du kunna den här tekniken i alla fall, men alltså så här, riktiga prylfotografer kan jag ha väldigt svårt för. Mm. För det är väldigt ofta som man, ja, man nämner för någon att man är fotograf. Då är första frågan, vad har du för kamera? <laughs> det, alltså det är liksom standardfråga. Och det, alltså jag, då brukar jag bara säga, nej men jag har en digital kamera. För att det intresserar mig inte överhuvudtaget. Mm. Och det är ingenting med... Självklart så måste jag ha en bild, om jag ska kunna blåsa upp den på en, en stor reklampelare så måste jag ha ett visst antal, eh, alltså en, en tillräckligt stor sensor på kameran för att det ska funka. Eh, men i övrigt så, ja, så tycker jag att det är helt, helt irre, irrelevant. Eh, men sen då så ja, men då hittade jag mitt uttryck. Och kände väl att ja, men det, här, det här är ett bra sätt att jobba på för mig. Eh, och då så, ja, men då kände ja, men jag att jag känner på det här. Och så utvecklar jag väl någon stil som, ja, som går att känna igen. Eh, och att man ska nästan kunna se på en bild oavsett eh, om det står mitt namn under den. Att det är jag som har tagit den. Så det är steg nummer ett. Och så sen så efter det så. säger Man man får vara ödmjukt kaxig. Om man ska lyckas med det här. För att. Du måste ju först och främst tro på vad du själv gör för någonting. Och. Eh, sen att andra ska gilla vad du gör. Självklart. Eh, och jag. Har fått mycket av mina jobb. Jag, träff, jag hänger hänger runt ganska mycket. träffa väldigt mycket folk. Eh, på alla möjliga olika ställen och så. Eh, och så sen blir det ju ja, det den här ringar på vattnet-grejen. Men man måste vara social och trevlig. Så är det ju. För att ja, vet ingen att du finns. Så då kan du ju vara hur duktig som helst. Mm. Eh, och det är ju vissa som... Som är så, men då, då kan man ju inte vara en kommersiell fotograf. Om du bara sitter hemma och gör extremt fina foton om aldrig någon ser dem. Så att, nej, jag träffar mycket folk. Sen självklart med sociala medier så jag har fått många jobb genom Instagram till exempel. Aha. Folk som börjar följa en och så ser någon att, ja har lagt upp en bild- på någon grej, ja, någon artist till exempel som jag har plåtat, så lägger den upp den på sin sida eh, och skriver att det är jag som har plåtat den. Ja, då kanske jag får en ny följare och så ja, det blir den där uh, ringa på vattnet-grejen. Mm, så att jag har haft väldigt stor användning av både ja, Facebook och Instagram när det eh, kommer till att fixa nya jobb. Så mm. Vad, vad fortar du helst? Är det människor? Ja, det är människor. Alltså jag tycker att det, att det kan hända någonting i bilden. Att det inte blir... För om jag skulle plåta alltså inredning till exempel. Det är så tråkigt så klockorna stannar. Men jag vill att det ska hända någonting. Att det ska liksom... Mm. Pang, pang. Hela tiden. Vad en bild för dig? Viktigast i en bild, det beror ju på vad det är för någon bild. Om jag tar... Till exempel pressbilder för ja, skådus eller musiker eller så. Så är det väldigt viktigt att den personen eller de personerna som jag plåtar ska känna sig bekväm med, med situationen när vi plåtar. Och självklart att de ska bli nöjda med bilderna. Mm. Samtidigt som jag... Ja, det bästa är när man får artistisk frihet på ett sätt och det, så, så blir det ju mer och mer från början så gjorde man ju jobb för att man ja, är fotograf och då tog man ju det som erbjöds liksom. nu får jag ju mer jobb för att jag pratar som jag gör och folk vill ha mina bilder liksom. Eh, och det är ju väldigt det är ju väldigt skönt att man att man har kommit till den punkten att Folk vill ha den stilen som jag gör och inte bara vill ha eh, bästa, billigaste fotografen. Men det viktigaste, nej men det är väl att folk ska känna sig eh, ja, folk ska känna sig nöjda. Och sen när jag gör mer sånt konstfoto och sånt, då vill jag ju att, ja, såklart att det ska beröra, men också humor extremt viktigt. Mm. Vilket sätt då? Nej, men du. Alltså. Alltså att man ska kunna le åt en bild när man ser den. Mm. Eh, att det får gärna vara lite surrealistiskt och lite konstigt. Mm. Alltså för mig får det gärna vara konstigt utan att jag ska behöva förklara varför det är konstigt. Utan det ska bara vara så här. Har du tänkt det här, va? Nej, men du säger du skrattade ju när du såg bilden. Räcker inte det? Ska jag behöva förklara den också? Kan det inte bara vara en, en rolig bild? Liksom? Mm. Eh, rolig, snygg bild. Eh, så slipper jag ja, att bilden ska tala för sig, för sig själv på något sätt. Och så får folk tolka in vad de ser. Så att, eh, ja, nej, humor tycker jag ju, det är roligt med roliga bilder såklart. Ja, vi är med musik och det vara det. Jag fick betala, man liksom, hade inte råd att spela in en låt för att det var extremt många kostade en studie kostade liksom skjuta och allting yeah. men nu är det lättare än någonsin och det är jättemånga fler som gör det, är liksom svårare att utmärka sig så att, att hitta sitt eget uttryck och lycka så bra som du har gjort känns väldigt unikt ja precis men hitta uttrycket så snabbt, det var, ja. var det inget problem alls utan du visste liksom ungefär vad du ville och nej men, ja, men det, ja men så, det var ju det upptäckte jag ju ganska fort att Ja men det, det är bra att hitta sitt eget uttryck och verkligen sätta sin prägel på bilderna och vara ganska konsekvent med det. Eh, oavsett om jag plåtar eh, i studio eller om jag plåtar någonting utomhus så ska ja, men dels ja, men uttrycket och finishen och allting... Eh, Ja, det, det ska vara mitt ja, Nej men det har jag jobbat ganska hårt på Men nu hittar du det? Alltså det som är du, ditt uttryck Det hittade jag genom att jag är en ganska rastlös person Att jag vill att allting ska gå jävligt snabbt Alltså en blåtning som Folk kanske vill använda två timmar till Kanske jag vill använda en kvart till Jag vill att det ska vara pang, pang, pang, färdigt Kör vi Ibland känns det nästan som att man exponerar kameran fler gånger bara för att den här plåtar ska känna sig tryggare. Mm. Vad jag, menar. jag vet att jag kanske ja, men efter tredje så kollar jag kameran bara ja, jag har det. Men då kan de ja, nästan känna sig nervösa. Liksom. Mm. Så att då ja, men vi kör på lite mer så ja, säger man ingenting. Liksom. Så att och det här är uttrycket att, ja, som sagt, jag vill att det ska vara snabbt, jag vill att det ska vara enkelt så att jag använder liksom bara en kamera med en liten blixt på kameran hela tiden så att jag alltid kan, jag kan stoppa den i ryggsäcken och, och cykla iväg till random ställe och, och plåta och inte ha en massa så här runt omkring med ljus och ja, det ena med det tredje. Det är liksom folk som Frågar men Kan inte jag få assa dig alltså, Assistera mig eh, Och tänker jag bara, jo men det skulle jag kunna Men sen tänker jag bara men Vad skulle du göra där då Du skulle bara stå och titta på Alltså för det är så här Jag vet inte riktigt eh, För oftast har jag inte sådana eh, såna plåtningar där Att ja, det behövs någon som står och Ja, håller i en blixt eller någonting sånt där så att det, ja, det är lite speciellt så jag, jag gillar det enkla roa rätt fram pang på uttrycket liksom. Vad var den största utmaningen för dig hittills på den här fotografiska Största utmaningen det var väl när jag kanske började, jag jobbade på skabblan ett tag och plåtade för dem inne i studion när de spelade in programmet och dels var det att man plåtade väldigt kända kända personer och sen att plåta in i studio och det här var ju några år sedan och då var det precis när jag hade liksom Ja, lärt mig egentligen och så ska jag in på ett av de största tv-programmen i Sverige inte, alltså jag filmar ju inte programmet utan jag plottar stillbilder så då var det väl att jag var väldigt, väldigt nervös där, så det var ju en extrem utmaning och, där, och det, den största hjärt, hjärtklappningen som jag fått, det var nog när jag jag plottade Lionel Richie när han var med på skavlan efter, efter programmet så skulle jag ta Ett porträtt På honom eh, Bak i korridoren Och eh, ja, han hade massa folk Med sig och alla ville ju prata Med honom och Till slut jag bara, nej men fan gör jag det Så går jag fram till honom, knackar honom på axeln Och jag bara, eh, hello eh, eh, eh, Is it okay If I take a portrait eh, eh. Ja Han bara, ja yeah. Och så vände han sig mot mig samtidigt som han typ står och pratade med fyra andra. Så det var som att jag fanns inte där egentligen. Mm. Och så vände han sig mot mig, jag tar en bild, två bilder. Eh, och så sen, då får jag en klapp på axeln. Då är det någon från hans crew som säger bara, it's enough now kiddo. Och jag bara, okej. Okay. Och så var jag tvungen att gå därifrån. Men ja, jag fick en, fick, fick en bild på honom i alla fall. En av två exponeringar blev, nån, blev någonting i alla fall. Men där, det är det där med nervositeten. Men samtidigt så jag kan ha prestationsångest ganska ofta när jag ska göra en grej. Men, men det tycker jag kan vara prestationshöjande också. Att man verkligen så här, skärper till sig och... Jag tror att det är bra att vara lite, lite nervös. Det som ja, fotbollsspelare säger ibland. Ja, men, ja, man ska vara lite nervös innan. Men det, ja, så släpper den när man går på. Liksom. För då ja, presterar man bättre. Istället för att man går in med någon slags självklar inställning. Men ja, såklart måste det ha självförtroende för att och våga till exempel säga eh, till säga till en modell... Uh, oavsett om det är Lionel Richie eller om det är uh, ja, någon liten up and coming Stockholms uh, skådis uh, så måste du säga till dem vad de ska göra för att du ska få uh, den bästa, bästa bilden i alla fall när det handlar om uh, om porträtt och sånt uh. ja, hur, mycket, hur mycket är det ditt, ditt ansvar som fotograf att den som du fotograferar bete sig rätt framför kameran eller att den känner sig bekväm och så för att det kan man ju känna typ ångest för kanske att bli fortad och att man måste prestera mm. men att man liksom kan koppla av med fotografer och det grejer ja. eh, nej det är klart att det är mycket på mitt ansvar det händer ju, ofta, alltså det är ju väldigt ofta folk säger bara, ja men nu får du verkligen, säg till hur jag ska göra och det här och det här, jag är så nervös och det ena och det tredje men då, ja jag brukar om det är till exempel en artist brukar alltid sätta på den eh, artistens musik om de är o, lite osäkra. För då, då känner de sig lite mer hemma, då kanske det är lite som att stå på scenen om de sätter på en av deras bästa låtar som de på hög volym. Då, ja, då känner de sig mer i sin comfort zone och eh, kan slappna av lite mer. Uh, automatiskt uh, och så sen uh, men snacka och prata om vad den personen vill, vill prata om uh, också en sån där bra grej som jag kommer på att göra uh, men det är klart att det är uh, det är mycket upp till mig jag har ett jobb att leverera till dem och de ska bli nöjda och jag ska bli nöjd så att det, uh, ja, det är klart att det, det är upp till mig också att du precis är i början av din karriär, att du precis har hittat det här. Men vad tänker du om framtiden nu? Hur tänker du utveckla det här lysande projektet? Just nu så känns det som att man bara ja, slita på och hitta lite mer liksom, kontinuerliga kunder och så. Så att man känner lite mer den här tryggheten i sitt liv. för det är ju inte helt, helt enkelt liksom. Utan man måste ju hela tiden vara på alerten och fixa, fixa nya jobb och så. Och sen i ja, framtiden har jag har diverse, diverse bokprojekt och sånt där som jag vill göra. Och ja, jag vill försöka söka lite bidrag eller stipendier och sånt där. Som så man kan få för att göra sådana... Sådana grejer och göra mer såna konstnärliga, eh, lite, längre, lite längre projekt liksom. Mm. Eh, men samtidigt så gillar jag ju också det här eh, som jag gör nu, att eh, eh, ja, låta sådana korta grejer som ja, kommer en dag fixa och så färdigt med det leverera och så vidare. Mm. Eh, och så. Men. Eh, mer Just nu så håller jag på med ett eh, samarbete eh, som vi började med för vad blir det? Ja, en månad sedan drygt. Eh, jag och en konstnär som kallar sig för OK OK. Eh, som, där jag plåtar, sen printar vi bilderna och så, sen så ritar han på bilderna det här hängde vi ut för några veckor sedan det blev, ah, det blev väldigt bra och uppskattat också så nu har vi en ny utställning med det där eh, om en vecka ungefär och eh, sen alltså göra, äh, göra fler samarbeten sånt tycker jag är kul också, med andra konstnärer det kan vara det kan vara andra fotokonstnärer eller ja, måleri och sådana där saker försöka utveckla ens, ens stil på något sätt, det är väl planen sen jag vet inte just nu vad till exempel om vi säger om fem år så det, alltså, jag har ingen aning om hur det kommer att se ut då jag bara, just nu så kämpar jag på och försöker liksom, bygga mer på, ja, på, på det som jag har startat liksom. Mm. Tack så mycket för tillåtelse. Tack tack.